Poezis Giorgio Pârceanu Rapsodii de toamnă A trecut întâi o boare pe deasupra viilor Și-a furat de prin ponoare puful păpădiilor Cu acordul lungi de liră i-au răspuns fânețele Toate florile șoptiră întorcându-și fețele Un salcâm privis spre munte mândru ca o flamură Solzii frunzelor mărunte s-au zburlit pe-o ramură. Mai târziu, o cuțofană fără ocupație a adus o veste în și a făcut senzație. cică în munte, la povarnă, plopi și răsurile spun că vin un vânt de iarnă răscolin pădurile și auzind din depărtare... Vocea lui tiranică, Toți ciulinii pe cărare fug Cuprinși de panică. Zvonul prin livezi coboară, Colojos, pe mlaștină, S-a întâlnit un pui de cioară Cu un de baștină. Și din treacăt Îi aruncă altă veste stranie, C-au pornit-o peste lungă frunzele în bejanie. Într-o clipă, Alarmate, ies din șanțuri vrăbile. Papura pe lac se zbate legându și săbile. Un lăstun în frac apare sus pe un vârf de trestie ca să țină o cuvântare în această chestie. Dar broscoi din răstoacă, îl insultăm, pauze, și din papură îl provoacă cu prelungi aplauze. Lișitele încep să strige, cade mama focului. Cocostârci pe catalige vin la fața locului. Un țânțar, nervos și foarte slab de constituție, dar vrea să ia parte și el la discuție. Când odată, unei rete poliției din naștere, peste baltă și boschete, vine în recunoaștere cu poruncă de la centru contra vinovatului, ca să-l aresteze pentru siguranța statului. Te emoție, în sordină, sub un snop de bozie, o păstaie de sulcină. A făcut explozie. Florile în grădină sagită, peste straturi dalia, ca o doamnă de elită, își îndreaptă talia. Trei petunii subțirele farmec dând regretelor sau de vorbă între ele. Ce ne facem fetelor? Floarea soarelui. Bătrână, de pe-acum se sperie ca o să-i cadă în țărână dinții de mizerie. Și cu galbena ei zreanță Stă în lumina matură, Ca un talger de balanță. A plecat pe-o între gâze, fără frică, se reîncep idilele. Doar o gârgăriță mică, Blestemându-și zilele, Necăjită, Cere sfatul unei molii tinere, Că i-a dispărut bărbatul În costum de ginere. Împrejur îi cântă șagă Greierii din flaute. Uf, ce lume, soro dragă! Unde să-l mai caute? L-a găsit Sub trei greunțe Mort de inaniție Și acum pleacă să anunțe cazul La poliție Burienile îngrozite De așa vrem potrivnice Se vorbiră pe șoptite Să se facă schivnice. Și cum știe o rugăciune doamna măsălariță, tot soborul îi propune să aleagă stareță. Numai colo, sus, prin vie, rumenele lobode vor de acum în văduvie să trăiască slobode. Vezi, de aceea mătrăguna a învățat un brusture Să le spui în față una care să le usture. Jos, pe un vârf de campanulă, purul am vibrație, Și-a oprit o libelulă zboru, plin de grație. Mic, cu sols ca de balauri, Trupui ființe clatină, Giuvaier de smalț și aur Cu sclipiri de platină. Dar pe coline scade animația. De mirare parcă-și ține vântul respirația. Zboară vești contradictorii, Se întretaie știrile. Ce e, ce Spre podgorii toți întorc privirile. Iato suspedal la strungă, asternând pământului haina ei cu trenă lungă, de culoarea vântului s-ai vit pe culme toamna zâna melopelor. Paima ma florilor și doamna cu curbita celor lunge flutura spre vale ca un nimb de glorie peste șolduri triumfale haina iluzorie apoi pleacă mai departe pustind cărările cu alai de frunze moarte să colinde zările. Gâze, flori întârziate. Muza mea satirică v-a închinat de drag la toate câte o strofă lirică. Dar, când știu că o să vă înghețe iarna, mizerabilă, mă prinde o tristețe irremediabile. Lectura Lidia Popița-Stoicescu